الباب الرابع فى التعریف و التنکیر سلورم باب دی پی بیان دا تعریف و تنکیر اذا تعلق الغرض بی تفہیم المخاطب ارتباط الکلام بمعین پر مقامل غورہ نو متکلم مقصد کداوی جزدا کلام طلما د یو معین سره نو دا مقام مقام د تعریف ته دلا پکار دی چده اسم معرفه راوی اذا تعلق الغرض بتفهیم المخاطب کلت وابستوی غرص تفہیم دا مخاطب سرا بمعینا ندا مقام دا تعریف تی پکار دی چی دی مار پر اوڑی مسند اللہ تلات غرض متعلق نی بذالک دا معین سره نو مقام د تنکیر ده نو بیا په کار دی چې نا کېر وروړي و د تفصیذ عاد الایجمال نقول منر معلومه او د تفصیل ده د اجمال د پارا منغوايو شدا خبرہ معلوم ہے نا چھے معارف ضمیر دے عالم دے اس میں ده دا اس میں محصول دے محلہ پا لپلا مو دے و مضافتی یو دا دی تو مناداد معارف طول او دی اس کلام چھتا کہہ کھنا داغے تعلق پا یا معلوم سره یا بدا نا معلوم سر یعنی یا بده معین سره یا بده غیر معین سره که تعلق دے معین سره معرفه برابر که تعلق دے غیر معین سره نو نکر برابر اوس دا دا چه معرفه کما معرفه به کم ځای کې او کما نه کم ځای کې را وړي دکه نه معرف ډېر قسمونه نو معرفه به کم قسم کم ځای ک او ن کم قسم کم ځای کې وړي هررې دی مییردي را وړي شي په دی سرهلی کوون مقام ل ت کلې ویل ختابې ول دا زمین باقا دیکی روڑی چه مقصود یا تکلومی یا خطابی او یا غیبتی و ورسره اختصاری می لکه انا را جوتو که فی هاد الامر و انتا و عطنی بی انجازهی ما امید کهو چه کار داکار او تا ما سر ددید پورکول و واده کڑه و انا را جوتو که فی هاد الامر و انتا و عطا ما امید کا استانه ها پا پده امار که و تا پورا وادکل و ما سره دای په پورا کولو نگره اوست که ترتا انا را جوتو متکلم سنه نو که تخبنم علیه چه رجا محمد انعام الدین ذو الحمار اگدیگی که نوگ دیگی نو چه دی انا یا رجو تو سونا لن دا چه تا تا موینو او دا اوس انتا لن دی که زستا نم والم نالان مختصر کم دیانتا دی وعتنی بانجازهی اس انجازهی که دا هی زمین لنده که دا چه چه تراجی کی گی ناغلان ده دا هی زمین لنده اچه چه تراجی کی گی ناغلان ده نده نده نحو انعا وَلَسْلُ فِي الْخِطَابِ اَنْ يَكُونَ لِمَشَاهَدْ مَحَيٍ اصل په خطاب کې دا د خطاب مشاهد معين دی اصل په خطاب کې دا خطاب مشاهد معين دی خطاب څه ته کې کنا نو دا یو دا سړي ته کې چې هغه واستاه مخ کی او هغه متعين او قد يخاطب غیر المشاهد اذا كان مستحضرا في القلب کلا کلا خطاب کولی سی غیر مشاہدت کلا چې مستحزری پذلکی نک ای یا کنابودوکی اللهو مشاہد نه ده د سترو په پروان نه خو نه ده او ایه ک خطاب کې نو خطاب چې ته وسی هغه مشاہد ته کیږي نو اللهو مشاہد نه ده دی وای دا غیر مشاہد ته همست هزار په قلب دې پړه کې د نننه ده د دې وجه نه خطاب وته کیږي وغير المعينه کلا کلا خطاب غير المعين ته کیږي اذا قصدت عميم الخطاب کرے ته قصدېش تامين د خطاب لكل ما يمكن خطابه د ارغه ته چې ممکن يغه سره خطاب نه هو الئ ممن اذا احسنت اليه اسايلهک دیکی دا احسان ته خطاب دی خدا معین ته نا دی غیر معین تا ای تا تم خطاب دی چی رزیل چی تو سرخکی رسر بات که خطاب دی چی آلکا چی کل تا رزیل سرخکی رسر سکی بات که و امال عالم ارچ عالم دی و یوتا به له احزار معنا او په ذهن سمے نوروړی شي دا علم دا احزار د معنا د پره په پا ذهن د سمے کې به اسم هل خاص ارث علم دی نوروړی شي به هغه د په احزار د معنا په ذهن د سمے کې په خاص نوم سره کو یار پوبراهمل قووا د من پېیل یا لکه ده یو کار کړ یو سړی خاص سړ ته د غبانې یو والا والله کې ناغې د بس دا واحد لا ده چې پهاعله م زکر کو پهله م ذکر کې نوغبا پوهشي چې دا کار را هغه او سه ا نام مدین ټولهته پیجنه او په انوان د زول حمار سره تاسو پېژې نو کهته اوس په علم سره دی ذکر کې نو غرض نه ټول خلک خبرېږي او کهته په دغه خاص لقب سره دی ذکر کو نو ټول خلق ته نه خبرېي چې کوم کسانو د زیای سره په دی موسم کې واسطه ده نو آیت خبری کی ته علاقه د اسو حمار پلان کېله تاسو په خبره که خبر کنه د دیو جنا دا عالم بداس ذکر اورېکې کی, کی چې متعین کاستا د متعینه خبره څخه کم دینو اطلاع ور کول مقصد ورځ هر په ابراهيم او القواعده منل بیت اسماعیل وقد یوخ ص د به مع ذلكکه اغرادن اخوره کله کله د عالم نه نور دغه می اغرامي لکه تعظم لکه راېب ص په دولتې س په دوه سو شو نو دا سته تو چې راېبل امرو نورهېبل امیر سرم دا معه ااد کې راېبل امیر امیر ص سو نو دا معنا دا شو خو سید پو دوله که کم تعظیم دی او کم مقصد دی نو اغا بیا پرا کبل امیر کنشتو ولی هانا کله مقصد چی ده هانا تی دابا ساکرو لکه اغا گتا لڑا اه ساکر ده یو سلی نوم دی که نو نا نو کتاوی چی زا بل امیر هغه تا خلق امیر سیب هموی نوم خلق پیگی خو دو اغا امیر سیب نه ها تا دا سخر یاد کی مقصد ده داری چه تا داغه یو قسم لا احانت کې پیشو پا خبره کنا سه ارگا تا للا سه للا ارگا لکه دوست یو سلی داغه دیرانی نوم دی تو لکه دیران مقصد د داغه پاسی مران دا کولی کنا نو دا داغه نوم شریت تا یاد کی ولکه نایتو انمانن دکه د مخصوود کناوي دا معناانه ی لز له چې لف دا صل یت لري لکه طببت یا د بيله دلته د د نو مبد اواو خوتا د بيله دا کنا د دو دخنه ده او د معنا کې دا داو کونیه عمده دا. خدې د دودهې کې دوه نه عم کې نایقې دي شي یالک یو طرف ته دی د هغه کافر کونیه ده او بل طرف ته دی کې نایاد اسنه کې دي شي دې کې نایاد د دودهې کې دوه نه کې نو دل تک تبت یدا ابی لهابن هلاک کې شي لاسونه دې دودهې دا مان دا ته غشتې شي او طبت یده ابی لحبه چه ده کنید آغا مخصوص کششی نو آمانم تی غسته کی دا ده دوار خبری تی نمرات کی دیش لیکن کتاب دلعزاز کرکی نو دا غیر ندوار مانی نشی مرات کی دی یا لکه پوشو پا خبر خواهام وا ما ثم الاشاره ته اور ته اس میں اشارہ دا نو دے ویؤتا اسم روڑی شی ذات تعینہ طریقا لہذا ر معنی هو کہ قولی کبینی ھذا اے خصوص د پما غشی قرض کړي نو مینالو خا اے نو ما غشتوت ضرورت ني او دې مال نوم ناراضه له زه عالم عالمنا اجزه ما عالم سره ز سوالم ز غاوکم نو زه ما ذنیهات نو اس ما سره د کوي ولارد چې په شارې سره دې یاد کمتاه مشيرا الی ای مشیرن الی شئن رشاره کوم دې شئتا لا تورفلو اس لا تارفلو اسمن د د د پارته نوم نه پیدا لکه د د پارا زنم نه پیدا نه ولا وسپن نه د د پارا وسپ پیدا نم اما اذا لم يتاي ان طریقن لبالیکا ها که مقصود دغه لکه سي په بل طریقه مدا کولشم كوبيه په شاري سرا دكم کي يكونو لي اغراب انخرى ناغه د نور او اغراب ته فارم کې دي شي که زهار لاستغراب کله کله مقصود فا اسم اشاره سر یو شیر ذکر نو مقصود پا که استغرابی چه دا, دا, دا, دا دیر غریب اظهار د استغرابی یعنی کارکول دا خبري چې دا شیر دیر غریب دی لکا کم عاقلن عاقلن آیتو مذاہبو وجاہلن جاہلن, جاہلن تلقاہو مرزوخا دیر چر دیر کرت عاقل عاقل آیتو مذاہبوو تړی په غلرا لار درزق او ډیر کرے ته جاهل جاهلی نه اتیا پیر جاهل تلقا مرزوقا کو یو زیش غسرته مالدار وای یعنی ډیر دغه او خیر سړی به وینه اغه به جن لاروستلیکڑی د رزق ترش بیانه لگی وا جاهلن جاهلن تلقا مرزوقا هاذا الذی ترکل او ها م حایرتن داغ خبره دا چې خبر پریخي دي و همونه حیران وس یارهله عالیمان نه حره زندگیقه ګرزورې د کامل ز د کامل عالم عالم کامل نه زق چوړ کړی دی دا حاضل لدي د حاضه اسم اشاره دهذاسه شو دی اسم اشاره ده دا هغه کسې ترقلل اوها حاعرهتن نے اشارہ تھے کم دینو دا حاذا دلتا دپار دے استغراب تا یعنی کہ مختے ہوتا ذکر کہ تے عاقلن عاقلن اعیتہ مذاہبه وجاہلن جاہلن تلقاو مرزوقا نذا خطف ہوا سرم یعنی هو الذی هو الامر الذی ترکل اوهام حائرتاں او هوا کې استغراب نو آزاد استغراب د فاراته د دې وجنا دا اسمه اشاره د استغراب د فارزه کړ وکمال الایته کله کله د اسمه اشاره ذکر کیږي د کمال مهربانۍ د पारा لكا هاذ الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم سر <سؤال> لابدین دا تعلیب نو دی را روانو حیشام یو شاادده م لابدین ته خلکو لاره پرښ ده حیشام دا سسانان ناجانه غونې کوي دا سووک دی پېژندې پوان دغه غونې جوک و دا سووک دی نو دغهې دا, دا جواب کې دق پې د غیو قېیده بد و د غې دا یو ب هذا ل تعرف او دا هغه دی چېبدها پژې و ته هو د د قمونونه کم را وال ی په هو ب لام پژېولحللو او حلم پژې او حرم پژې وبيان حاله د قوربي والب دی کله کاله مقصص د بيان ده نه بیایان د حالي په قورې پهت کې لکه هذا یوصفف وذا کا خو وظالته غلا او کله کاله مخصودته عظیم وي لکه ان هذاظب قورآانه یا للتې م نو داقرآن نزدي د او په حذا سره اشاره ورته کوي نو ان نل قورآ یدليلتتي دغه د حزانان هم دا کېد خو لیکن حاض د تاظیم دپار راولش یاذا لکه دلته حاض په کارو خو ذا کې د تاظیم دپار راول کله مقصود ته تیر ووي لکه مشرکانان وي حاضل ل یسکو عالی دغه س دی چې ستاسوالی حیا نو دا تهکې چې هغوی ویل نو هغوی د دغه د پااره ویلوو د سه د پاره دا تختیر د پاارره دا ح استعم کول په ذلك کل لدي دو او تیم د ظالې کادلته کې د تختیر د پااره چې دغهې دغه قه دیردي کوور کوي یا تیمله دی کوور کوي بس بهکو که نه بس دی بانې دا تاسو زرزر وواړه وو دس منټ کې واړه صحیح